Ein deutsches Märchen. Der standhafte Zinssoldat. Dies ist eine Geschichte, die nicht so alt ist. Monu war ein kleiner Junge, der mit seinen Eltern in einem großen Haus lebte. Monu liebte Spielzeug und hatte viele davon. Jedes Mal, wenn ein neues Spielzeug auf den Markt kam, kauften Monus Eltern es für ihn. Sein Zimmer war gefüllt mit Teddybären, Barbies und Rennwagen. Einmal hat Monos Mutter ihm eine Schachtel aus Zinn geschenkt. Was ist da drin, Mama? Das ist für meinen süßen kleinen Jungen, die Zinnsoldaten. Jetzt hast du eine eigene Armee. Sie werden dich beschützen. Wow, meine Zinnsoldaten. Darin befanden sich 100 kleine Soldaten aus Zinn. Von diesen 100 Soldaten gab es einen, der ganz anders war. Oh, dieser arme Soldat hat nur ein Bein, Mama. Oh, Sie müssen ihn irrtümlich hineingelegt haben. Er ist defekt. Ich werde ihn zurückbringen. Nein, Mama. Hast du nicht gesagt, dass Anderssein nicht bedeutet, dass man schlecht oder falsch ist? Dann ist er eben anders. Ich mache ihn zum Kapitän. Sein Name wäre Captain Tin. Alle anderen sehen gleich aus. Ich kann sie nicht benennen. Ich werde nie erfahren, mit welchem Soldaten ich spiele. Aber ich werde immer wissen, wer Captain Tin ist. Er ist ein besonderer Soldat. Oh, mein Kind, ich habe dich gut erzogen. Du hast recht. Es gibt keinen Fehler an ihm. Er ist nur anders als wir. Er ist was Besonderes. Monu liebte Captain Tin und bewahrte ihn im Regal auf. Hören Sie, Captain Tin. Du musst auf alle meine Spielsachen aufpassen, wenn ich weg bin, okay? Wir sind ein Team. Wir werden uns nie trennen. Mono, das Essen ist fertig. Okay, Captain Tin. Wir sehen uns später. Tin liebte seinen Menschen. Sobald Mono die Tür hinter sich schloss, wurden alle Spielsachen zum Leben erweckt. Tin beobachtete jeden. Der Panda streckte seinen Rücken... Die Giraffe, die sehr ungeschickt heruntergefallen war, stand auf und streckte ihren Hals. Barbie drehte ihren Hals, der der falschen Seite zugewandt war. Oh, Spielzeit! Oh, wo ist Monu? Was ist los mit dir? Er hat vor ein paar Minuten mit uns gespielt. Oh, nun, ich bin eine Fledermaus. Ich schlafe tagsüber. Es ist nicht meine Schuld. Aber Tim hatte aufgehört, ihnen zuzuhören. Seine Augen hingen an einer fernen, glänzenden Figur. Da war sie, eine wunderschöne Papierballerina in einem riesigen Schloss. Sie hatte verschiedene glänzende Muster auf ihrem Kleid. Was am meisten strahlte, war ein rotes, helles Herz in der Mitte ihres Kleides. Sie tanzte auf einem Bein. Der andere Fuß hoch erhoben hinter ihr. Es gab einen wunderschönen Teich direkt vor dem Schloss. Das Wasser schien auf ihrem Gesicht wie der Morgentau auf dem Gras. Tim konnte seinen Blick nicht abwenden. Aber hallo, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schön ist wie sie. Tracy? Ja, das ist sie. Sie steht immer auf einem Bein. Sie ist eine überzeugte Ballerina. Oh, äh, es tut mir leid. Ich wollte nicht respektlos sein. Ich wusste nicht, dass ich laut rede. Oh, du bist wirklich ein guter Soldat. Demütig und respektvoll. Es ist mir eine Ehre, Sir. Ich danke Ihnen. Das war alles, was er mit Mr. Delfin besprach. Aber er wurde nie vergessen, was er gesagt hat. Tracy, die Ballerina. Es dauerte nicht lange, bis Tin erkannte, dass er in Tracy verliebt war. Der Abend verging und alle Spielsachen spielten und lachten. Tin hatte Tracy nicht einmal für eine Sekunde aus den Augen verloren. Hm, ich sollte mit ihr sprechen. Aber was soll ich sagen? Wird sie mir glauben? Nun, hm. ich muss es wenigstens versuchen. Es ist auf jeden Fall besser, als nur darüber nachzudenken. Mr. Dolphin... Hilfst du mir, aus dem Regal zu kommen? Ich muss mit ihr reden. Oh, Tracy, ich muss ihr sagen, was ich fühle. Ah, natürlich. Aber wenn es dir nichts ausmacht, kann ich etwas sagen? Sicher. Tracy ist die schönste Ballerina, die es gibt. Und äh, du bist ein Zinnsoldat nur mit einem Bein. Denkst du, sie wird dich akzeptieren? Es tut mir leid, aber ich mag dich. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Sag nicht Entschuldigung. Das ist die Wahrheit. Aber nur ein Bein zu haben bedeutet nicht, dass ich kein Herz habe. Sie verdient es zu wissen, wie sehr ich sie liebe. Ich kann nicht bestimmen, was sie fühlt. Sie kann mich abbeißen, wenn sie es möchte. Aber sie muss es erst einmal wissen, oder? Hm, so habe ich das noch nie gesehen. Du hast recht. »Was andere von uns denken, ist nicht wichtig. Wichtig ist, was wir von uns selbst denken. Los geht's! Viel Glück, Captain Tin!« Tin holte tief Luft und bahnte sich den Weg zur Ballerina. Er fiel ein paar Mal, als er versuchte, zu ihr zu springen. Jedes Mal, wenn er wieder aufstand, sprang er mit derselben Energie wieder los. Er erreichte schließlich das Schloss. Er war sehr nervös.« Aber er war sich sicher, was er zu tun hatte. Sag ihr einfach, wie schön sie ist und dass du sie näher kennenlernen möchtest. Äh, hallo Fräulein. Ich bin hier, um zu sagen, dass ich schön bin. Äh, was? Äh, oh, äh, nein, ich wollte nur sagen, dass du wunderschön bist. Ich meine, nicht, dass andere hässlich sind, aber aber ich meine, niemand ist hässlich. Auch diese Burg ist wunderschön. Äh dieser Teich, die Giraffe und der Panda, alle sind wunderschöne Geschöpfe. Nicht, dass ich dich eine Kreatur nenne. Oh, ich sollte lieber aufhören zu reden. <lacht> du musst Captain Tin sein. Hoffentlich hast du dich nicht verletzt. Du bist ein paar mal hingefallen. Oh ja, es ist eine kleine Herausforderung, mit nur einem Bein zu gehen. Äh Ja, es tut mir leid. Oh, nicht nötig. Springen ist auch eine gute Übung, nicht wahr? Ja. Tracy konnte ihre Augen nicht von Tin abwenden. Sie hatte noch nie einen Soldaten gesehen, der einen so starken Willen hatte. Er war in der Tat etwas Besonderes. Ich bin hierher gekommen, um dir zu sagen, dass du die schönste Ballerina bist und ich möchte dein Freund sein. Danke, Captain. Tin und Tracy verbrachten die ganze Nacht in der Nähe des Teiches, redeten und lachten. Es war die schönste Nacht für sie beide. Komm, sieh dir meine neuen Spielsachen an. Ich stelle dir meinen neuen Captain vor. Er ist stark und gut aussehend. Captain Tin. Oh, wo ist er? Mama, hast du meinen Captain Tin gesehen? Hm, so viele Spielsachen. Oh, der Zinnsoldat. Warte, er ist zerbrochen. Ich muss ihn ordentlich verabschieden. Ich werde ihn mit einem Boot losschicken. Los geht's, Soldat. Gute Reise. Oh, nein. Ah, was? Wo geht's jetzt hin? Das Wasser floss mit hoher Geschwindigkeit. Es gab nichts, was Tin hätte tun können. Nein, ah. nein, ich muss wieder nach oben. Zu meinen Menschen. Und zu Tracy. Ah. Doch bevor Tim überhaupt etwas denken konnte, fiel er noch tiefer in die Gosse. Das Wasser floss nun langsam. Aber Tim konnte das Boot weder drehen noch abspringen. Er wusste, dass er im Wasser ertrinken würde. Stunden vergingen und der unerschütterliche Soldat versuchte immer wieder, das Boot zu wenden. Aber dann? Was mache ich nur? Was mache ich nur? Nein, nein, nein! Das Wasser verschmolz mit dem Meer. Das Boot weichte vollständig auf. Aber er war ja aus Zinn. Er gab sich große Mühe, konnte aber nicht schwimmen. Tin sank auf den Grund des riesigen Meeres. Oh Tracy, es tut mir so leid. Nein, ich werde nicht aufgeben. Ich bin Captain Tin. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, Tracy und Mono zu finden. Aber die Herausforderungen waren noch nicht vorbei. Als Tim sich aufsetzte und anfing zu springen, um seinen Weg zu finden, kam ein großer Fisch vorbei und schlug ihn. Oh nein, dummer Fisch. Ich bin kein Essen. Lass mich raus. Der unerschütterliche Soldat bewegte sich im Inneren des Fisches, um herauszukommen. Der Fisch fühlte sich unwohl und schwamm an die Wasseroberfläche in diesem Moment. Ich habe ihn erwischt. Ich werde heute guten Fisch servieren. Der Koch nahm den Fisch mit in die Küche und schnitt ihn mit einem großen, scharfen Messer auf. Oh was? Was ist denn das? Ein Zinnsoldat. Der Koch wusch den Soldaten unter dem Wasserhahn. Er wollte allen zeigen, was er gefunden hatte. Schließlich war ein Soldat von seiner Reise zurückgekehrt. Aber Tin fühlte sich merkwürdig. Er hatte das Gesicht des Koches nicht bemerkt. Aber er bemerkte etwas anderes. Warum kommt mir dieser Ort so bekannt vor? Wie kann das sein? Vielleicht habe ich mir den Kopf so hart aufgeschlagen. Hm. Doch Tin hatte recht. Er war schon einmal hier gewesen. Es war das gleiche Haus. Er war zurück zu Monu und seiner Liebe Tracy. Das ist mein Captain Tim. Ich hatte ihn ah. gestern verloren. Oh danke, dass du ihn zurückgebracht hast. Tim ah. war so froh, Monu zu sehen. Aber seine Augen suchten nach seiner geliebten Ballerina. Und da war sie. Sie stand genau da, wo sie vorher war. Sie wartete auf ihn. Als Tin sie ansah, bewegten sich seine Augen nicht. Er merkte nicht, dass der Koch ausrutschte und Tin zum brennenden Kamin flog. Nein, Captain Tin! Aber es war zu spät. Tin schmolz. Aber er fühlte keinen Schmerz. Denn er starrte nur auf seine geliebte Ballerina. Auch Tracy konnte ihre Augen nicht von ihrem Soldaten abwenden. Wenn sie doch nur mit ihm gehen könnte... In diesem Moment hatte Monu eine Idee. Er rannte schnell zum Fenster und öffnete es. Jetzt wird der Wind das Feuer ausblasen. Aber der Wind konnte das Feuer nicht ausblasen. Was er tat, war, die Papierballerina zum brennenden Feuer zu wählen. Oh nein, Tracy, oh nein! Alle Spielsachen sahen zu, wie Tracy und Tim im Feuer verbrannten. Beide hatten ein Lächeln im Gesicht. Sie waren endlich zusammen. Bis die Mutter kam, hatte das Feuer die Papierballerina und den Zinnsoldaten verbrannt. Von ihnen war nichts mehr übrig. Oh Mama, Tracy und Tin sind weg. Oh, es tut mir so leid, mein Junge. Was ist das denn? Ist das ein Herz? Ja, es war ein Herz. Ein schwarzes Herz aus geschmolzenem Zinn. Es hatte ein rot gefärbtes, kleineres Herz in der Mitte. Genau wie das, das am Kleid der Ballerina klebte. Das war alles, was von ihnen übrig war. Mono wusste sofort, was passiert war. Er lächelte und bewahrte das gemischte Herz ganz oben im Regal auf. Niemand konnte Tin und Tracy mehr stören. Sie würden immer zusammen sein und Monou würde jetzt niemals mehr einen von ihnen verlieren. Tracy und Tim waren nun unzertrennlich.